17. Biztos halál várt rám. 1987-től 1988-ig. Perrel az indulás előtti napon altatót vettünk be. Amikor hajnali kettőkor felébresztettek bennünket, kint még korom sötét volt, de az indítási pont felé közeledve már láthattuk a fák fölé magasodó ballon hatalmas kupoláját. Elképesztően nézett ki. Az oldala ezüst, a csúcsa fekete és hatalmasnak tűnt. Mire odaértünk, már teljesen felfújták, a rögzítő kötelek pedig feszesen álltak. Féltünk, hogy feltámad a szél és megdönti a ballont, ezért gyorsan beszálltunk a kabinba, a földi személyzet pedig közben elvégezte az utolsó ellenőrzéseket. Röviddel ezután hirtelen elemelkedtünk a földtől, és észre sem vettük, mi okozhatta a nem tervezett indulást. Csak később jöttünk rá, hogy az egyik kábel két propángáztartály köré csavarodott, és ahogy a ballon felalá himbálózott, a tartályok elszabadultak. Ahogy a ballon megszabadult a sújtól, sevesen emelkedni kezdett, és magával húzott néhány kábeleken lógó homokzsákot is. Közben elindultunk az erdő felett main partjai felé. Per egyszer csak kimászott a kabinból, és levágta az alattunk lógó két kábelt. 85 csomós, azaz kb. 160 km h sebességgel szeltük a levegőt a hajnali órákban. 10 óra alatt több mint 1400 km tettünk meg, és ezzel meg is döntöttük a hosszú távú hőlékballonozás rekordját. Bob Reistor rádión azt az információt kaptuk, hogy mivel ott a leggyorsabb a légáram, bármi áron, de maradjunk 8200 méteres magasságban. Az első éjszakán aztán elkapott bennünket egy vihar, ezért nyugodtabb időjárási viszonyok közé ereszkedtünk, de mivel ott meg havazott, azonnal ki kellett kerülnünk a gyors légáramból. Vissza kell mennünk a magasba, mondta Per. Begyújtotta a fákjákat, és újra emelkedni kezdtünk, ahol megint extrém időjárás fogadott. A ballont és a kabint erősen rángatta a vihar, ám amikor már épp azon voltunk, hogy ismét lesüljedünk, az idő kitisztult, sebességünk pedig elérte a 140 csomót, ami több mint 257 km per óra. Másnap reggel megérkezett a Virgin 747-es járata, a Maiden Voyager, és örömében nyolcasokat írt le körülöttünk. A rádión anyám szólalt meg: Gyorsabban, Richard, siessetek, mert leelőzünk. Igyekszünk, anya! Köszönöm meg a nevemben a gép utasainak és a személyzetnek, hogy kitérőt tettetek miattunk, feleltem. Ezután ugyanolyan viharos sebességgel folytattuk az utat, majd július harmadikán, délután fél háromkor elértük Írország partjait. Az átkelés a hajóúthoz képest álomszerűnek tűnt. Alig 29 órát töltöttünk a levegőben. A nem várt gyors repülési sebesség azonban problémát is okozott. A kabinon ugyanis még mindig ott lógott három üzemanyaggal teli tartály, amit nem használtunk fel, és félő volt, hogy földetéréskor éréskor felrobban. Úgy döntöttünk, hogy egész alacsonyra süllyedünk egy üres szántóföldön, és megszabadulunk a tartályoktól, aztán újra nekifutunk egy szabályos landolásnak. Per elzárta az égőket, és olyan alacsonyra vitte le a ballont, ahol biztonsággal ledobhattuk az tartályokat. Ereszkedés közben azonban a vártnál erősebb szél kerekedett, és elképesztő gyorsan közeledett a szárazföld. Mivel a sebességünk óránként 30 csomó, azaz körülbelül 56 km per óra volt, inkább becsapódásra számíthattunk. Ahogy földet értünk, kabinunkkal végig bukfenceztünk a szántóföldön, és az ütődés hatására a tartályok leszakadtak a kabinról, a tőkesúj nélkül pedig újra magasba emelkedtünk. A becsapódás során antennáinkat is elhagytuk, és bár nem láttam, de állítólag majdnem nekimentünk egy háznak és egy elektromos póznának. Végül vediben egy írfaluban értünk földet. A tartályokkal együtt az irányítást is elveszítettük a baldon felett. Ha nem kezdjük el melegíteni a levegőt, a maximális magasság elérése után olyan sebességgel kezdünk zuhanni, mintha zárt ejtőernyővel ugranánk. A kabinban volt még egy tartaléküzemanyagtartály, amit Per azonnyomban csatlakoztatott a fákjákra. Összegabajodtak. A kábelek összegabajottak, szólalt meg Per. A ballon olyan gyorsasággal emelkedett, mint egy rakéta. A légnyomás behorpasztotta a kupola tetejét. A ballon közepén lógó kábel pedig rácsavarodott valamire, ami így körbeforgatott minket. Az egész ballon összecsavarodott. Elzáródott a kupola nyílása, mi pedig nem tudtuk fűteni a belső levegőt. Amikor süllyedni kezdtünk, kimásztam a kabin tetejére, és egy zsebkéssel elvágtam az összekuszálódott kábelt. – Sies! – kiabálta Per. – Zuhanunk! Végre sikerült elvágnom a kábelt. A ballon pörögni kezdett, a kupola kisimult, az alján lévő nyílás felszabadult. – Mász vissza! – utasított Per. Miután visszaugrottam a kabinba, Per teljes gőzzel begyújtotta az égőket. Majd 90 méterre közelítettük meg a földet, amikor a meleg levegő megállította a sűlyedést, és újra emelkedni keztünk. Kipróbáltam néhány kapcsolót, de a kabinban nem volt áram. A francba szitkozottam. Se áram, se rádió, se üzemanyagmérő. Csak a magasságmérő működik. Próbáljunk meg a parton landolni, javasolta Per. A szárazföldön túl kockázatos lenne. Magamra vettem a mentő mellényt és az ejtőernyőt, majd az övemhez rögzítettem a mentőcsónakot. Láttam, ahogy közeledünk a parthoz, Per pedig kiengedte a meleg levegőt a ballon tetején, hogy ezzel is csökkentse a magasságunkat. A föld közelébe érve azonban a vártnál újra erősebb lett a szél, és a tenger fölé sodort minket. Éjszak-kelet felé haladtunk, de rádió és áram nélkül megint csak a széltől függött, merre haladunk tovább. Kapaszkodj erősen, utasított Per. Miközben még több levegőt engedett ki, felváltva égette a fákjákat, hogy a szürke felhőkben így csökkentse a sűjjedési sebességünket. Mikor végre kikeveredtünk a ködből, megpillantottam az alattunk egyre közeledő hullámzó tengert. Nem sikerült a part fölé kerülnünk, és iszonyú gyorsan süllyedtünk. Eszembe jutottak Tom Berro szavai. Olyan volt, mintha egy fék nélküli tankot próbáltunk volna megállítani. Halálra rémültem, amikor láttam, hogy vészesen gyorsan közeledünk az óceán felé. Becsapódtunk a vízbe, mi pedig a kabin belsőjében egymásnak ütköztünk. Ráadásul olyan furcsa szögben álltunk meg, hogy nem tudtunk felállni. A balon pedig a vízfelszínen vonszolta magával a kabinunkat, és a hullámokon dobált minket. – A zárak! – kiáltotta Per. Gyorsan fogott egy széket, felállt a tetejére, én megpróbáltam segíteni neki, hogy állva maradjon. De a kabint olyan hevesen dobálta a víz, hogy folyton a padlóra estem. Figyeltem, ahogy Per előre nyúl, és meghúz egy piros kart, aminek elvileg ki kellett oldania azokat a kábeleket, amelyek a ballont a kabinhoz rögzítik. Így a ballon elúszott volna a tengeren, mi pedig a kabinban lebegtünk volna tovább a vízem. Sajnos sikertelen próbálkozás volt. Per a kart, de a zárak továbbra sem oldottak ki. Jézusom kiáltotta, ez bedöglött! A ballon közben úgy pattogtatott minket a tengeren, mint egy hatalmas strandlabdát. Aztán hirtelen megint elestem, és neki csapódtam a kezelőpultnak. – Kifelé! – üvöltötte Per. – Richard, ki kell jutnunk innen! Per belekapaszkodott a kijárat fogantyújába, megrántott egy kart és feltépte az ajtót. Amikor a kabina vízhez ért, a ballon egy pillanatra lelassult. Per ez alatt gyorsan felhúzózkodott és kimászott. Amikor láttam, hogy a nyíláson át eltűnik a szemem elől, utána eredtem. Még mindig rajta volt az ejtőernyő. Az acélkábelekbe kapaszkodtunk, és úgy próbáltunk meg egyensúlyozni a billegő kabin tetején. – Hol a mentő mellényed? – kiáltottam Perre. Per azonban nem hallott. A tenger hullámzása és az erős szél süvítése szinte visszafújta az arcomba a hangomat. A ballon közben össze-vissza billegett. Egyik oldala a szürkés habokat szántotta, és semmi jelét nem mutatta annak, hogy lelassulna, mi pedig fehéren tajtékzó vizet hagytunk magunk után. Ekkora egy áramlat hirtelen felkapott minket, a ballon elemelkedett a vízről. A hirtelen lökés hatására Per a kabinról a jéghideg, sötétlő tengerbe esett, és mivel a zuhanás legalább 30 méteres volt, biztosra vettem, hogy nem élt túl. Nem tudtam, mit tegyek. Rémülten láttam, hogy már minden késő. Persúlya nélkül ugyanis a hatalmas ballon a magasba emelkedett, és ahogy ingaszerűen kilengett, én is kis híján testem a kabin tetején. Lehajoltam, és a korlátba kapaszkodva figyeltem az alattam hullámzó szürkés tengert. Gyors tempóban emelkedtem, de pert sehol sem láttam. Mivel a ballon a szélben vitorlázott, és már nem vonzolta a kabint a víz tetején, sokkal csendesebb lett körülöttem minden. Ahogy a vastag felhő értem, és már semmit sem láttam, egyre inkább elfogott a rémület. Egyedül repültem a világ egyik legnagyobb hőlégballonyán, egyenesen Skócia felé. Körülöttem metsző hideg szél fújt, alattam a jéghideg tenger. Mindenhol sűrű, köd, nekem pedig egyetlen parányi tartaléküzemanyag tartáljon maradt. Visszamásztam a kabinba. Még mindig egyenletesen emelkedtem, és kicsit megnyugodtam, amikor láttam, hogy a kezelőpult képernyői és irányító gombjai ugyanabban a helyzetben állnak, mint az óceáni átkelés alatt. Végig gondoltam a lehetőségeket. Leugorhatok ejtőernyővel a tengerre, ahol valószínűleg soha nem találnak rám, és vízbe fulladok. Esetleg megkísérelhetek egy éjszakai landolást, és ha elég szerencsés vagyok, elérem a szárazföldet. A kezembe vettem a mikrofont, de a rádió továbbra sem működött, így nem tudtam kapcsolatba lépni a külvilággal. A magasságmérő sűlyedést jelzett, így ösztönösen beindítottam a fákjákat, és annak is nagyon örültem, hogy begyulladtak. Azt hittem, ugyanis a víz tönkretette őket. Jó erősre nyitottam a lángot, a balon pedig emelkedni kezdett. Nehezen kaptam levegőt, ezért felvettem egy oxigénmaszkot. A magasságmérő 3650 méteren állt. Sűrű, fehér felhő tömeg vett körül, nekem pedig fogalmam sem volt merre járok. Csak azt tudtam, hogy lent a habzó, szürkés tenger vár. Mielőtt Per kiugrott, annyit még elmondott, hogy ennyi üzemanyaggal valószínűleg nem érjük el Skóciát sötétedés előtt. A megmaradt tartalék üzemanyaggal legfeljebb egy órát lehetett repülni. Előbb vagy utóbb újra megkostolom az írtengert, futott át az agyamon. Eszembe jutottak a kábelrögzítő zárak, mert elképzelhető, hogy egy vagy kettő, de talán három, vagy akár négy olyan kábelt is sikerült elvágniuk, amelyek a kabint a ballonhoz rögzítették. De az is lehet, hogy csak egyetlen kábel tartja valahogy össze a kettőt. Márpedig, ha az elszakad, azonnal a tengerbe zuhanok, és a becsapódástól rögtön szörnyet halok. Per bizonyára ettől félt, amikor a mélybe ugrott. A kabin ajtó nyitva volt, így még egyszer jó erősre csavartam fel a lángot, aztán visszamáztam a kabin tetejére, hogy ellenőrizzem a kábeleket. Addigra teljes csönd borult rám. A kábeleket csak úgy nézhettem meg, ha áthajlok a kabin szélére erősített korláton. A kavargó fehér ködben hirtelen iszonyatos magány tört rám. Miután a kábelek sértetlennek tűntek, visszamáztam a kabinba. Amit a következő tíz percben teszek, az megmenti az életem, vagy meghalok, gondoltam. Csak magamra számíthattam. Bár megdöntöttük a rekordot, szinte biztosnak tűnt, hogy nem élem túl. Permentő mellén nélkül már halott, vagy valahol a vízben úszik. Mindenképp értesítenem kellett hát valakit, hogy keressék. Összeszedtem magam, és megpróbáltam végig gondolni, mit tehetnék. Mivel majdnem 24 órája nem aludtam, kicsit szédelektem. Úgy döntöttem, olyan magasságra viszem fel a ballont, ahonnan ejtőernyővel biztonságosan leugorhatok. Feltekertem a fákjákat, megkerestem a naplómat, és az egyik oldalra átlósan ezt írtam. Joan, Holly, Sam, szeretlek titeket. Megvártam, amíg a magasságmérő 2400 métert mutat, aztán kimásztam a kabin tetejére. Teljesen egyedül voltam a felhők között. Legugoltam a korlát mellé, és lenéztem a mélybe. Még mindig a lehetőségeket latolgattam magamban. Ha ugrom, jó két percig élhetek, de még ha sikerülne kinyitni az ejtőernyőt, akkor is a tengerre érkezem, ahol nagy valószínűséggel megfulladok vagy kihülök. Megtapogattam az ejtőernyő kioldó zsinórját, és azon vaciláltam, egyáltalán jó oldalon kereseme. Talán a diszlexiám miatt, de nem vagyok képes megkülönböztetni a jobb oldalt a baltól. A legutóbbi ugráskor is rossz zsinort rántottam meg, és tönkretettem az ejtőernyőmet. Persze akkor többen is voltak körülöttem, és kinyitották a tartalékot. Most viszont 2400 méteren csak magamra számíthattam. Erősen megpaskoltam az arcomat, hogy képes legyek összpontosítani. Kell, hogy legyen valami jobb megoldás. Adj magadnak még egy kis időt, szólaltam meg hangosan. Rajta! A kabin tetején guggolva felpillantottam a felettem lebegő hatalmas ballonra. Akkor esett le, hogy a világ legnagyobb ejtőernyője magaslik fölöttem. Ha sikerül lejjebb vinnem, talán kiugorhatok róla a tengerbe, mielőtt belezuhanna. Akkor már tudtam, hogy nagyjából 30 percre elegendő üzemanyagom van még. Fél óra még mindig jobb, mint az ejtőernyős ugrás után két perc. Amíg élek, addig még tehetek valamit, mondtam hangosan. Történnie kell valaminek. Visszamáztam hát a kabinba, levettem magamról az ejtőernyőt, és eldöntöttem, hogy bármit megteszek, csak hogy időt nyerjek. Beletömtem néhány csokoládét a zsebembe, aztán ellenőriztem, hogy nálam van-e a zseblámpám. Kibámultam az alattam ködbe és igyekeztem megsaccolni, mikor kell elzárnom a fákját, mikor kell kieresztenem a levegőt, és mikor kell újra a kabin tetejére másznom, hogy felkészüljek a végső ugrásra. Pontosan ki kellett kalkulálnom, hogy meddig melegítsem a kupola levegőjét ahhoz, hogy a ballona lehető leglassabban közelítse meg a tengert. Bár valamennyi üzemanyagtartályt elveszítettük, a ballon súlya még így is jó három tonnát nyomott. Ahogy elértem a felhőréteg alját, megpillantottam magam alatt a szürkés tengert és egy katonai helikoptert. Tekertem egy utolsót az égőn, hogy lassítsam a sebességet, aztán hagytam, hogy a ballon magától süllyedjen lefelé. Megfogtam egy piros rongyot, kimásztam a kabinra és a helikopter felé lengedtem. A pilóta lazán visszaintegetett, mintha nem értené mekkora pánikban vagyok. Lenéztem a kabin széléről, és megláttam a viharos sebességgel közeledő tengert. másztam, hogy megnézzem, merről fúj a szél. Nehéz volt eldönteni, mert úgy tűnt, mintha minden irányból süvített volna. Végül kiválasztottam egy helyet, és lenéztem a mélybe. Úgy harminc méterre, háztető, magasságban lehettem a víztől a tenger pedig eszméletlen gyorsan közeledett felém. Ellenőriztem a mentőmellényemet, megfogtam a korlátot, és csak reméltem, hogy a ballon, miután kiugrottam belőle, kicsit felemelkedik, és nem zuhan egyenesen rám. Megvártam, amíg egészen közelérek a tengerhez, meghúztam a mentőmellényt felfújó zsinort, és elrugaszkodtam a korlátról. Mélyen elsüllyedtem. Éreztem, hogy a fejem búbját is ellepi a jéghideg tengervíz. Aztán a mentő mellény a felszínre dobott, mintha a mennyországban jártam volna. Élek. Megfordultam, és figyeltem, ahogy a ballon, mint egy csodálatos űrhajó csendben a magasba emelkedik, majd eltűnik a felhők között. Egy helikopter fölém repült, és leengedett egy hevedert. Úgy ültem bele, mint egy hintába, de valahányszor emelni kezdett, mindig visszabillentem a vízbe. Nem tudtam, mi a baj, de éreztem, már nem bírom sokáig. Végre sikerült felhúzniuk, és valaki behúzott a helikopter belsejébe. A hóna alá kellett volna akasztani a hevedert, magyarázta egy skót, akcentusú férfi. Hol van Per? kérdeztem. Őt még nem vették fel? Nincs a lomban, kérdezte egy másik férfi. Nem találták meg? Beesett a vízbe, és azóta ott van, mióta én újra felszálltam. Ez úgy három negyed órája lehetett. A pilóta grimaszolt, beszélt valakivel a rádióján, de nem értettem pontosan, mit mond. A helikopter megfordult saját tengelye körül, és elindult. A hajónkra visszük, szögezte le a pilóta. De én meg akarom keresni Pert, mondtam. Jól vagyok, semmi bajom. Ha Pert túlélte az ugrást, még mindig a vízben úszik, vagy ami még valószínűbb, fuldoklik az ír tengerben. Már szürkült, és a levegőből csak a fejét lehet látni, mintha egy szürke foci labdát keresnénk a szürke viharos tengeren. A pilóta ügyet sem vetett a megjegyzésemre. Két percen belül egy hajón landoltunk, ahol kiraktak a fedélzetre. A pilóta azonnal visszaindult a tenger felé, engem pedig végighurcoltak a fedélzeten, és beraktak egy kád forró vízbe. Utána felmentem a hídra, hogy figyeljem, hol tart a mentés. Jó tíz perc telt el, aztán tizenöt. Húsz. Még mindig semmi. Ekkor recsegve megszólalt a rádió. Megtaláltuk, szólt bele a pilóta. Még mindig úszik, életben van. Per küzdelmei azonban még nem értek véget, mert meghibásodott az a szerkentyű, amivel engem felhúztak, így keresni kellett egy gomicsónakot, amivel kimennek érte. Közben értékes percek mentek kárba. Akkor már két órája volt a vízben, és bár a keringése fenntartása miatt a lehető legtempósabban úszott, az árral szemben semmit nem haladt. Nem volt rajta mentő mellény, és mire kimentették, minden tagja jéggé fagyott, és teljesen kimerült. Hihetetlen volt, hogy egyáltalán túlélte. Később ezt annak tudta be, hogy gyerekkorában az apja minden nap arra kényszerítette, hogy nagyokat ússzon a jeges véd tavakban. Amikor a hajó fedélzetén végre találkoztunk, egymás karjába borultunk. Pert mesztelen köztették és takaróba csavarták. Az arca falfehér volt, a szája lila a hidegtől, és egyfolytában vacogott. Bármi is történt, mi voltunk az elsők, akik hőrékballonnal átrepülték az Atlanti óceánt. És ami a legfontosabb, mindketten életben maradtunk. El sem akartuk hinni. A British Caledonian légitársaság 1987 nyarán a talpon maradásért küzdött. Készítettek egy olyan reklámfilmet, amelyben öltönyös üzletemberek énekelték a Beach Boys California Girls című slágerének Caledonian Girls című változatát. A személyzetnek skót szoknyás egyenruhát varrattak, és hatalmas hírverés csaptak körülöttük. Ám az összeomlást így sem kerülhették el. A British Caledonian vesztesége egyre nőtt, augusztusban pedig bejelentették összeolvadásukat a British airways -el. A két cég egyesülése a szememben megszegte a brit versenyhivatal minden vonatkozó szabályozását, hiszen az Egyesült Királyság első és második legnagyobb légitársasága olvadt össze, amely így a tengeren túli járatok több mint 50%-át szerezte meg. Bár panaszt tettünk, hogy így módon ezen az útvonalon a BA részesedése 45-ről 80%-ra nőtt, a hivatal szeptemberben mégis zöld utat adott az Egyesülésnek. A BA és a BCAL azzal érvelt, hogy utóbbi társaság függetlenül működik tovább, és ennek bizonyítására a személyzet skótkockás egyenruháját hozták fel. Miután a BCAL már nem jelentett veszélyt a BA számára, minden energiájukat az utolsó talpon maradt brit versenytárs a Virgin Atlantic tökretételére összpontosíthatták. Ha a terv beválik, a British Airways végleg bebiztosítja magának a tengeren túli járatok fölötti hegemóniát. Miközben a két társaság között már nagyban folytak a tárgyalások, számunkra egyszerre több minden világossá vált. Egyfelől egy nagyobb B.A. nyilván fenyegetés jelent számunkra, Másrészt az új helyzet lehetőséget is rejtett magában. Miután az első leasingált óriás gépünk értéke 10 millió dollárral nőtt, a pénzt egy másodikra fordítottuk, amely a Miami útvonalat szolgálta ki. Mi azonban ennél tovább akartunk terjeszkedni. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia közötti légiforgalmat a szakmában az úgynevezett Bermuda megállapodás szabályozza. Az egyezmény szerint a két ország között mindössze két brit légitársaság szállíthat utasokat. A jogászaink azt is kiderítették, hogy a japánokkal kötött kormányközi megállapodás szerint is két brit és két japán társaság szállíthatja az utasokat a két ország között. A Bicol megszűnésével a Virgin Atlantic immár nyugodtan megpályázhatta a második légitársaság pozícióját. Ahogy Michael Field és a Sex Pistols annak idején forduló pontot hozott a Virgin Music életében, úgy a BA és a B-Call összeolvadása is hasonló jelentőségűvé vált a Virgin Atlantic számára. Azelőtt csak a Miami-ba és a New York melletti New York repülőtérre repültünk, most viszont a második tengeren túli brit légitársaságként a Virgin Atlantic igényt tarthatott a B-Call által korábban, most pedig az új B.A. és B-Call konzorcium által jelenleg használt valamennyi útvonalra. Az első számú célpont New York legforgalmasabb repülőtere a G.F.K. volt, majd Los Angeles és Tokió következett. Ezeken kívül szerettünk volna megszerezni még három korábbi B-Call útvonalat, San Francisco, Boston és Hongkong felé is. 1987-ben összesen két gépünk volt. A Los Angelesi és Tokiói útvonalakhoz további kettőre volt szükségünk, de a kiszolgáló személyzetünk számát is meg kellett dupláznunk. Miközben a Bicol útvonalait próbáltuk megszerezni, tovább szorongattuk a Torn-Emit. Szeptember utolsó hetében Trevor lezárta a tárgyalásokat a Bank of Nova Scotia-val egy százmillió fontos hitelről. Bár a tőzsde a nyáron is emelkedett, úgy éreztük a torn emi részvényeihez, még mindig olcsón hozzájuthatunk. A rendelkezésünkre álló 100 millió fontból 1987. szeptember 25-én kezdtük meg a felvásárlást, az emi méreteitől sem ijedtünk meg, és egyszerre 100 ezer részvényre jelentettük be a jegyzési igényünket. A cél az volt, hogy legalább 5 ukat birtokoljuk, mielőtt ajánlatot tennénk az eminek. A piacon azonnal elterjedt a torn emi felvásárlásáról szóló hír. Előfordult, hogy 250 ezer részvényt vettünk 1,75 millió fontért, máskor pedig egy nap alatt elköltöttünk 5 millió fontot. Időnként el is adtunk belőlük, hogy tovább folyjanak a találgatások és összezavarjuk az embereket. Jól felkavartuk az állóvizet és gondoskodtunk róla, hogy a torn emi részvények nagy mennyiségben forogjanak a piacon, így nem csitult a szóbeszéd. Október második hetére már 30 millió fontot költöttünk részvényekre. 1987. október 15-én éjszaka hurrikán söpört végig Nagy-Britannián. Emlékszem, hogy az utakat mindenhol falevelek borították, ahogy az Oxford Gardens-től elsétáltam a lakóhajóig. Mivel másnap csak kevesen tudtak munkába menni, pénteken a tőzde zárva maradt. Amerikában viszont szerdán pánikszerű szerű részvényeladási hullám kezdődött. Péntek este döbbenten néztem, hogy a Dow Jones indexe 95 pontot zuhant, amivel történetének legnagyobb napi veszteségét könyvelte el. A Wall Streeti események hatása azonban csak hétfő reggelre gyűrűzött be Londonig. A vasárnapi újságok még tele voltak optimista tippekkel, a BP részvényeit is befektetésre ajánlották. Hétfőn az Ausztrál nyitott elsőként, majd hatalmasat zuhant. Aztán Tokió is 1500 pontot esett. Úgy éreztem, eljött az idő, hogy még több torn emi részvényt vásároljak. Ezért felhívtam a prókerünket, és utasítottam, hogy 5 millió fontért vásároljon még belőle. Mindenkit megszerettem volna előzni, és jó áron részvényt venni, mert attól tartottam, más is él majd a lehetőséggel. Pedig nem kellett volna aggódnom. Sokan nem is gondolták, mekkora szerencséjük van, hogy egy gyanútlan vevőre akadtak. A brókerünk 20 másodperc alatt végrehajtotta a tranzakciót, aztán megkérdezte, szeretnék-e még vásárolni. Sok van még belőle, jegyezte meg. Rosszat sejtettem, ezért megállítottam. A londoni tűzde közben először száz, majd újabb száz, végül még 50 pontot zuhant. Így egyetlen nap alatt 250 pontos veszteséggel zárt. Aznap délután a Dow Jones újabb 500 pontot esett. Három nap alatt a világtősdéjé összértékük egynegyedét bukták. Összeültünk Trevorral. A legnyilvánvalóbb veszteség a Virgin részvényeket érte, amelyek értéke majdnem a felére, 160-ról 90 penire zuhant. Valaki kiszámolta, hogy a Virgin részvényeim értéke összesen 41 millió fonttal csökkent. Ám a valóság még ennél is rosszabbul festett. A Torn emi részvényeinek ára 20%-os csökkenéssel 7,30 fontról 5,80 fontra csökkent, a részesedésünk értéke pedig 18 millió fontra zsugorodott. A Bank of Nova Scotia nagyon nem örült a hírnek. A részvényárak árak miatt azonnali 5 millió fontos készpénz befizetést kértek. Én különös módon továbbra is láttam lehetőséget a torn emi részvényekben. Nem érdekelt túlzottan a saját Virgin részesedésem értékel, hiszen soha nem akartam eladni. Ráadásul meg voltam győződve arról, hogy az árfolyamát alul értékelték. Ennél sokkal jobban izgatott az emi forgalma és nyeresége. A tőzsde válságát ugyanis jó alkalomnak tartottam arra, hogy felvásároljuk a céget. A montlite azonban nagyon megviselte a válság. Részvényeik árfolyama 60%-ot zuhant, ezért nem kaptak több hitelt, és nemhogy torn emi, de semmilyen részvényt nem tudtak a tőzsdén vásárolni. Azon a héten éles vitába keveredtem a cég tőzsdei bevezetése után a külső részvényesek érdekeit képviselő két igazgatóval. Sir Phil Harris és Cobb Stanham vadul ellenezték a torn emi elleni további támadást, és az október végi vételi ajánlattervét sem támogatták. Ez egy soha vissza nem térő alkalom érveltem. Ráadásul elképzelhetetlen, hogy a torn értéke egyik napról a másikra harmadával kevesebbet érjen. Tisztában vagyunk azzal, hogy a katalógusukban található dalok jogaival mennyit kereshetünk, úgyhogy nekünk ez a tranzakció azonnal meg fog térülni. Jöhetnek nehezebb napok, figyelmeztettek. Ez a tőzsdei válság teljesen új helyzetet teremtett. Az emberek mindig vesznek lemezeket, az emberek nem változnak, erősködtem. A legtöbbjüknek nincsenek részvényei, és fogalmuk sincs a tőzsdéről. Ők ugyanúgy fognak majd Beatles és Phil Collins vásárolni. Ebben azonban senki sem értett egyet velem, és meg akarták várni, merre mozdul a tőzsde. A torn emi részvények értéke tovább csökkent és elérte az öt és fél fontot. Biztos voltam benne, ha összefogunk, elég pénzt szedhetünk össze ahhoz, hogy nyomott táron hozzájussunk a céghez. Azzal érveltem, hogy a válságnak nincs különösebb oka, és az árfolyamok előbb-utóbb újra magasabb szintre állnak vissza. És azt is hangoztattam, hogy ez egy soha vissza nem térő alkalom. Ők azonban továbbra is ellenezték a tervet, és mivel nem sikerült meggyőznöm őket, egy időre jegeltük a kérdést. Arra számítottam, hogy a Virgin részvények árfolyama az eredményeink publikálása után újra erősödik majd. Aztán, amikor bejelentettük, hogy a Virgin profitja 1987 július végéig az előző évhez képest megduplázódott és 14 millióról 32 millió fontra nőtt, a Torn-Emi nevét nem említettük. A részvényeink árfolyama a várakozásokkal ellentétben nem mozdult el, és nehéz volt megérteni, hogyan lehetséges, hogy a profitunk megduplázódása ellenére egy Virgin részvény tavaly 140 pennit, idén pedig csak 70-et ért. Tőzsdén jegyzett cégként ez a krach volt az utolsó szög a Virgin koporsójában. Tudtam, hogy Don ellenzi majd az igazgató cserét, de Trevorral csendben megbeszéltük, hogyan vonulhatnánk ki a tősdéről, majd neki fogott, hogy kidolgozza a visszavásárlás pénzügyi feltételeit. 1988. júliusában bejelentettük, hogy a Virgin vezetősége visszavásárolja a cég részvényeit. Talán sikerült volna a kibocsátáskori 140 pernis árfolyamnál alacsonyabb árat is kiharcolni, de végül úgy döntöttünk, megadjuk az eredeti értéket. Ez mellesleg jóval meghaladta azt a 70 penn is átlagárat, amelyen a bejelentés előtt a részvények gazdát cseréltek. Így azonban garantáltuk, hogy a Virgin befektetői közül, azon emberek közül, akik akkor a bankfiók előtt sorban álltak és sok szerencsét kívántak nekem. Senki ne veszítsen, a hírnevünkön pedig ne essen csorba. Trevor 1988. november végén újra tárgyalta a Virgin cégcsoport teljes pénzügyi szerkezetét, és hozzá a részvények visszavásárlásához szükséges előkészületekhez. Mindez óriási feladatot jelentett nekünk, és csöppet sem könnyített a helyzeten, amikor a pénzügyi tanácsadónk, Samuel Montagu felkérte a Midland anyabankját, hogy csatlakozzon a hitelező bankokhoz, amit viszont ők azonnal visszautasítottak. Trevor ezek után úgy döntött, csak névleg veszi igénybe Samuel Montagu szolgáltatásait. Szindikátus helyett banki konzorciumot alakított, amelynek tagjait egyesével kereste fel. Így a munka jelentős részét ő végezte, hiszen egyenként kellett leülnie tárgyalni a bankokkal, de egyúttal ki is tudta őket játszani egymás ellen. Trevor végül húsz bankkal állapodott meg egy bizonyos hitelkeretről, így összesen 300 millió fontos keretet szerzett. Ebből az összegből kivásároltuk a részvényeseinket és visszafizettük a Virgin cégcsoport és a Virgin Atlantic terhére felvett adósságainkat. Mivel a cégnek több mint 300 milliós adóssága volt, tisztában voltunk vele, hogy a talpon maradáshoz gyors intézkedésekre lesz szükség. Letettünk a Torn emi felvásárlásáról, eladtuk a cégben birtokolt részesedésünket, és kizárólag saját problémáinkra összpontosítottunk. Mivel mindig is úgy éreztem, hogy a City alábecsüli a Virgin Music értékét, most elérkezett az idő, hogy megmutassuk, mennyit is ér valójában. Don Crickshank, Sir Phil Harris és Cub Stenham otthagyták a Virgin-t. Don remek munkával egyértelműen meghatározott vezetési elvek mentén működő céggé formálta a Virgin-t. Az ügyvezető igazgatói székben Trevor váltotta, akivel olyan cégeket kerestünk, amelyek vegyes vállalatként szívesen befektettek volna a Virgin leány vállalataiba. A Cityből korábban érkezett befektetőinket néhány fontos partnercéggel szerettük volna felváltani, akik érdekeltek a Virgin leány vállalataiban. A cégcsoport így egyre bonyolultabb szerkezetűvé vált.